لا تسل عن ناس بي سل بقايا الكتب عن قصور لم تزل <تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فهداه ومين يضلل فلا هادي له ومين يضلل فلا هادي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 Ya eyhul ladina amun ta'u Allah wa kuulu qawlan sadeeda yuslih lakum a'amalikum wa yabkhir lakum dunubakum mayut illaha wa rasulah faqad faze fawzan azeema amma ba'd fa inna khayr al-hadithi kitabu Allah wa khayr al-hadihadu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharr umuri muhdathatuhah wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala Please Allah upošinastu li'ama Commentar on the surat po knizi šeha Saleha Ferzana, Kitab i Teuhid, pa smo došli znači, do poglavlja koji, koji govori o nevoakidu Teuhida, odnosno dijelima i riječima koji poništavaju Teuhid. Pa smo obradili do sad nekoliko stvari, a o tih a, dijela i riječi koji poništavaju Teuhid je i ovo što već govorimo o ova tema, a to je ismijavanje sa vjerom. I sa vjerom je i šejhul Islam Muhammed ibn Abdullah uvrstio u jedno od deset dijela od u jedno od 10 djela koji izvode iz islama koji poništavaju islam. Kada je u svojoj svojoj kratkoj knjižici akidesko da vakidul islam djela koje podneštava islam rekao istikza abi shay in min din ya rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kufrun kazi smia'na nasanechim od vjeri poslanika sallallahu alaihi wasallam nagrade i kazne ko došla je kufr i kaže dokaz zato su poriječi uzvišenog dali do podovatala walain sa'altahum la yaqulun akobi bi ta usigurno bi rekli Inama wa Mi smo se bili, šalili i igrali, pričali, razgovarali. Kud'a billahi wa ajati wa rasulihi kuntum te Reci, zar se se sa Allahom, njegovim ajetima, njegovim poslanikom ismijavali, izrugivali. La ta'teziru kad kefertum nemojte tražiti izgovor opravdanje, kad kefertum učinili ste dijelo kufra, postali ste keferi, bade imanikum, nakon što, no što ste imali iman, kosovi, što ste bili mu'mini, i nafuan taife, minkum, a ako oprostimo, ako oprostimo skupini od vas, no adlib taife ten, ćemo drugu skupinu, bi enahom kanu mužrimi, jer se oni bili mužrimi znočinci sa, sa ovim ponašanjem tema uh, snjavanja sa vjerom ja ću namjerovati priredića primjerima uh, koji postoje u praksi sa snjaval kao vidovali snjavanje sa vjerom da bi uh, da bi bilo jasno o čemu govorimo pa ćemo sonda vrat na govor na govor učenjaka o ovoj temi odnosno sve što što dolazi ovih da se govori po ovom pitanju znači govorimo o propisu o propisu ismjeavanja sa vjerlom odnosno sa nečijom odvari odvjer, sa Allahom sa poslanikom i tako dalje navučemo sve te primjere od tih primjera koje učenjaci navode ali kruselan praktik ugano narod imam šetko da kažem da riječ istih za u arabskom ona se koristi u, u, u, kao termin za, za ovaj propis ona ima značenje alhusna u drugoj riječka došla neko u kuranskim ajetima a to je suhri suhri znači zrugivaj Smjavanje iz drugima, to je istoje. Ili poigravanje. E, Učinjenci kad se navodili neke primjere, kažu primjeri se mogu navesti oni koji su o, primjeri direktnog ismjavanja, jasno otvorenog, a imamo kaže smjavanje koje je indirektno. E, Primjer indirektnog ismjavanja sa vjerom je, kaže, poput e, riječi, ono što je došlo spomenutimo, taj, taj vidajat u a ajeta malo prije spomenutog, a to je ono što su rekli munafici mara ina misle qurra inha u laqabu butuna i do kraja znači kaži, e, o, nismo vidjeli poput ovih naših arija mislim se na sahabe Allahu da su bili veći izjelice, a, da su bili pohlepniji od njih a, da im bila veća želja da se da se najedu i do kraja odnosno spominjemo ta rijata dulje vrijeme a, tako kaže kažu filozofska govori kao primjer je ovo kaže da neko kaže dinukum hada dinum khans uh ova vaša vjera je peta vjera uh, to kažu s, uh, sa današnjim skupinom koju koju nazivaju bahabi ili selefije pa kada žele da ih omalovaže i smijao se sa njima kažu ovo je vaša peta vjera, odnosno peto tumačenje vjera, odnosno i mezer koji kao nije među ona četiri mezeva. To u arabskom svijetu, jel? Uh, dinukum ahrak, ahrak znači da vaša vjera glupa. Kada neko kaže nama, muslimanima, da nam vjera glupa, to je smjavanje sa vjerom. To su direktne riječi smjavanja sa vjerom. Također, ako uh, uh, kada gleda one koji uh, savjetuju, naređuju dobro i odlačanje od zla, Kada ruđe kontakt sa takvim ljudima, uh, smijava se s takvim ljudima i kaže ovo uglavnom na čuvaraskom svijetu toga. Ima džakum ahlu dik. Uh, Mi sad da kažu, deošli su vam ahlu din nosioci vjere, ahlu dik nosioci dik, a dik je horoz, kokoške. Znači smijavaju se, se sa njima i poređuju sa kokoškama, sa životnjama sa svim ljudima. Naravno i cilje tu takvim uh, poređanje da se da se dozovu uh, izogivanje naravno. Uh, ja se se primjera kod nas u našem kraju da je jedna osoba je iz onog je iz onog muslimanskog sela, pa uh, je bila da se smijala sa sa bračom. Domu sa bračovi govorio zbog njihovi brada, što brači imaju brade malo veće i tako raznorazni, žutkasti pa smjeđi tako dalje duže i kraće pa ovaj volio da poređuje ovaj da i smijao se s njima na način da kaže ovaj, kaže one je smrike ili smreke zato što je smrika to je na vrhu drveta što bude onaj zelenionak znači zato što je smrika pa nazivaju zivaješ smrek znači one kad govori onama kaže I šarezi kažu ono smrige, bradama liče na, na, na smrike, ono su smreku, kako nam kažu smreku, smreku, da kako je jekavica ili ikavica ili ikavica ili, ikavica ili ikavica. A, Kao vidi smjavanja sa njima, znači da njihove brade liče na, na metle, ili drugi kažu metle ili, eto idu metle. A, na takav način smjavaće sa njima. E sad ovdje pa jel su to riječi kufra ili kufra, a ako predstavljamo su ti koji se smjavaju muslimani, ako uzmemo da su muslimani, da detetirujemo E, i to je vrlo bitna stvar da ode znači sa Fajdom ko izađemo od nakon ovog jer su jasni šerijski tekstovi oko toga da je smijavanje sa vjerom da je to djelo kufra i nuna he naravno i da izvodi iz a onda koji je taj, a, taj, a, taj a, ta, a, ta linija koja razvaja one koji, za koji se ne može reći da, da su da su sa sa vidom načelnog izlazi iz vjere a ima na znači, šta da detalj ga, a kada je uh, sve ostalo ona stanja u kojima u kojem je to djelo odnosno riječi posupci kufra. Uh, Šest sada Feozand poručava na njegovu knjigu on je naveo u svojoj knjizi sljedeće primjere, primjere tog smijivanja prakse o tome govori. Ja on kaže da neko dađe uh, in da Islame la jasno da karbona šerinka da neko kaže Islam ne odgovor da se to stolječi. Bici se vjera sa svojim propisima pravdima da odgovara da se stolječi kaže to je vid izgavanje i smijivanje sa vjero. Kaži, nego, kažu, govara ima jasnoho ili korunilo, uzna, nego govara za srednji vijek. Kažu, ne bio dobar za srednji vijek, pravo dobar za srednji vijek, ali za ovaj vijek, to, uh, cilu zaradi, uh, tehnologija sve uznapredovala kao islam, govara za ovaj vijek. Kažu, to su riječi smjavanja sa vjerom, izrugivanja sa vjerom. Ili da nazivaju oni koji se držaju i praktikuju da su oni, da su oni ovo, iz kamenog doba, da su zaostali. Uh, ili da kažu za nji da imaju da, da, kada govori o širijaskim kaznama da su to barbarske kazne neljudske da se pokazuje sva skrutost i surovost i da to ne odgovara ovom vremenu i da je pisuje tako islam da je islam tim imenima a onda da kaže recimo, kaže da islam, da islam učinio zulum ženi da je nio dao njena prava zato što je dozvolio muškarcima više ženstvo a ženi nije dozvolio da, da ona daje talak, da traži razvod e, i kažu zbog toga islam je učinio veliki zulum ženi i navodio obično na klasične primjere ono, gdje je došlo u šarijatu da, da, je, da, je, da, je, da je recimo ovaj, za svjedočenje trebaju dvije žene da se za muško djete ko ljudvija tika za žensko jednolikih i tako dalje, jer to je vid to je vid nepravdni. To vid zudoma muškarci se na steže dublo od žene u nasljedstvu, kaže to su jel primeri nepravdni sudoma koji učinili prema ženi da to treba isprav, treba to mijenjati. Opisivanjem slama s ovim je vrsta izrugivanja, kao što kaže Šeik Salifa Uzam, ili da smatra da je vladanje vladanje po nekim islamskim zakonima, ili da plan kavanidu alije ili, jerikako je neki zovu pozitivnim pozitivnim a, zakonima savremenim da je da smatrao da su oni bolji za ljude, a, bolji a, kvalitetni i ispravniji za ljude od onog što je došlo u islamu, kako se zbrava. Znači, to je to je vrsta izdvijanja i smjavanja sa islamom i pogreško narodom vjerenja. Ovde vidite ćemo stvar, znači da imamo po pitanju iz smijavanja izdvijanja da imam tu da ima da se da se ovo pitanje prepleće malo sa drugim pitanjima da neki učenjaci usmijavanje izbrajaju psovanje, psovanje lađe šalan njegovog poslanika i bilo koje je bilo koje drugo vida u negativnom kontekstu spominjanja poslanika s Lala što se u, u drugom terminu smatra sebom, odnosno rijeđanjem, psovanjem, skupina učenjaka ubraja i u ovo, pod ovo pitanje ismijavanje. E, također da, da smatra da smatra ove koji se drže vjere koji praktikuju vjeru da, da smatra da su oni da su oni ekstremisti da je to ekstremizam onamođi Sheikh Sa'd al-Fazan je znači. jerevo je bilo prisutno u njegovom djelu je pisao kad je pisao u knjigu bilo je prisutan o znači bilo prisutno u javni medma opis o opis ljudi koji se drže vjere na ovaj način na ovaj način da oni da oni trebali kad neki propis provodi u praksu kažu da su ekstremisti, da nisu normalni, da su bodale i tako dalje. E, i naravno, ovaj imamo i druge termine ovde, ovaj koji su potrebali, to važi zaratski svjedok spominjemo ovde. Uh e, šej Salfa zašto navodi to kako se e, psovanje vjeri, uh e, psovanje e, vjernika, vjere vjernika, sjavljanje sa ispravnom akidom. I da i to ulazi pod, pod ovo pitanje izrugivanja sabira. Znači ovo su ti direktni isti za sari, direktni otvoreni jasni, jasni vidovi i smijavanja sabira. A primjera ovi indirektno kaj do sari, a to je ono je da da je šarati, da je šarati okom da, da okom namig namigne i ukazuje na onih kada neko prođe od vjernika i vjernica i smijajuće sa njima da isplazi jezik ili da pravi neku grimasu na licu. Uh, ili kad neko spomeni neki ajet ili hadis, pa oni izplaze jezi kis mjao sa te teme i, i to nešto slično. Naći uglavnom vraća se na indirektno, znači gdje, gdje se pravi reakcija na tijelo na određena stvar koja je vezana uh, za ljude koji propisvjeri ili ljude koji praktikuju. Vjer. To su te neki primjeri, ho uh, sam navio ovaj primjere da bi